Rugăciunea 34 pentru taina și mucilicia Lui, Doamne Isuse Hristoase, Domnul Iubirii, Te iubim, Te rugăm și Te slăvim ca să ne dăruiești marea iubirea a Ta și să aduci odată cu Tine în noi, în părăția Ta, ce odată cu ea, Sfinții din Cappadocia, Arsenie, Antinodor, Canid, Chesare, Cristofor, Danab, Erotiida. Erdochum, Termilian, Emilian, Tabatik Gordir, Borgonius, Erotel, Iberitus, Dilarion, Ioan, Iberitus, Irina, Irina Macrina, Mihail Mari, Lin, Naucrassius, Nikifor, Aristian, Nona, Prokopje, Prokopje, Decapolito, Tabatel, Sinti, Pyridon, Teodostie, Vasile, Victor, Vlasie, Zimont, Valerian și cu cei din Armenie, Candic, Mihtimie cel Mare, Elisei, Armianul, Flavie, Plavie, Gaiani, Gorgonie, Isechie, Leontie, Mamanț, Inion, Marag, Vartan, pe și cei din Antiocia, Andromic, Dia, Epolonie, Evod, Nikifor, Ansemia, teologia, la giacca, tineon stăcnicul cel tămă, teoderit Teofan, la care se unesc pe cei din Pestea și Asia, Afraat, Achminide, Măterisitor, Anamia, Antonie, Abraham, Daniel, Daniel Dominica, Efrem, Filip, Filip Grigorie, Grigorie, Grigorie, Olmin, Persus, Iacob. Ana hora e tu. Io a Maria Gorinduja. Nas Pavel Juan. Copia. Saturnida. Tak. Nas. Vara Tosis. Brada Sihie. Mata Perso Benamin care în loc și un nume nou, că e bine cuvântat, iar noi pentru un de pentru darul tale și de a ne-a rugat, fiindcă porunca ta să ne rugăm unii pentru alții, am ascultat.